Цей пихатий шляхтич казна, якою кривдою добувся до шляхетського звання, убивця. Отже, сьогодні ввечері все має вирішитися. Треба бути останнім базікалом, щоб не розуміти, у воєводи до графа весницького першого ліпшого не беруть, та й плечі в шляхтича. Добрі плечі, не тим життям склепані, і за обличчям видно, що битиметься войвода люто, як звір, за самицю свою, а в надатокшись за шляхецький гонор та честь роду. Іди, Войвода, ступай кривим лісом, грай жовнами на високих вилицях. Не знаєш ти, що приготував для гри з тобою лихий Мордула? І ваш даремно, розбійник, за Самоїло Бацу вступився? Ні, не даремно. Дядько Самоїл того вартий, ох, вартий. Спи спокійно, Бацо. Мордула за тебе розплатиться, так розплатиться, що чорта в моторошно стане. Про що думали по дорозі Солтис Маршалок зі своїм неговірким братом, так і зосталися загадкою. Але коли всі четверо вибралися із стежини на ширший просік, будь-яким міркуванням відразу настав кінець. Обидва боки дороги перегородили кінні гайдуки в багатих контушах а зброєння, якщо і не до зубів, то у всякому разі по шию. Чекати від цієї зустрічі нічого доброго не доводилося, а коли Михайло побачив рослявого літнього магната в атласному жупані, він сидів на вороному жеребці, який нетерпляче перебирав копитами, то спохворнів остаточно. Йому навіть не треба було бачити чубчик білої чаплі, що прикрашав дорогоцінне руків'я фанільної шаблі, щоб упізнати старого князя Лентовського. Це по мене, чи що розгублено згублено про Мордула, озираючись на всі біч, мов загнений облавою вовк? Та ні, приятелю, це по мене. Мимохідь гірко посміхнувся Михал. Розбійник замислено почухав потилицю, ще раз глянув на гайдуків, які стояли під перші боки, і раптом змією пірнув у кущі та вмить розтанув у лісі. Михал так і думав, що за Мордолою ніхто не кинеться. Не по його гулящу душу прибув до підгалля князю Лентовський зі своїми людьми. «Здавайся, вбивце!» – вигукнув якийсь гайдук, схоже, старший. «Падай, князь, в ноги! Чобіт цілуй! Може, зглянеться їхня ясна вельможність? Сам князь навіть слова не мовив до Михала. Подітися в не було куди. Зброї його залишалися в шафлярах. Тікати навмання від верхівців не було сенсу. Як і сподіватися, що на перетинок до нього з'являться з виснача графські люди під орудою тестя Казимира, та ж зрозумів, настав час помирати. Помирати, звісно ж, не хотілося, але Михалик давно звик до думки про власну смерть. Тим більше, що живим здаватися князеві хотілося ще менше. Войводий райцеш добре уявляв, яку смерть здатен вигадати досвідчений у котуваннях та необтяжений сумлінням старий Лентовський для вбивці свого сина-спадкоємця. «А ви беріть мене, не соромтеся!» – криво посміхнувся воєвода.